Inertu, zina eta zina, mozu zuten edoza, baina nire emean iztegitorela egolo gitan barruzte, garrafona baina, garrafon batzumakoa. Eta egitean gitarra, sato mazato, maio zurezkotekeen. E, eta sartu sagarra. Eta gero, urrez bete ganele nahi. Eta gero, e, txigitzen ginen, e, bat de txigabe. Eta gero, eta gero, zaga izan bat ginen buruen, azten ginen edaten. Eta hongi gozo hori ere. Eta gero, sari, eztu, bueno, norten bai, ahimertze e, sari bota ginen, egitean gintunetak ere, mazat Gero, no, no, no. bai, bai, bai… Eta bidea, bidea, bidea. Hemen karte baztanea baztea, ungi saher majo eta ingerza saher iztenu zuten, zena bai, kentutuzte, zabatu dutuzte karterak eta zena kentutuzte. Mm. Bai, bai. Eta gero, eskola, lehenago nuntzen eskola, bordari gozien eskola, doa, hampartzen zuna dugu? Erri gaten ginen, erri gugu eskolatika eskolatik, eskolatik elitu hartzio, nian eh, maurik hartio, hartio gure batzioa bilintzen eskolera, segurtzen eskola, batzen, eskola du, filo… Men,